Esker mira intzageta eta sari laborantzaren saloina miagitzeko irati itzuliko da orten, baina kasu, hostegunetik larun batera izanen da, amazazpigaren edizioa, mendiguneak bizirik da aurtengo lema, eta horren aipatzeko gurekin, Iñaki Beroko irigoin, presidentea, Lugamako presidentea, gu non Iñaki? Bai, gu Luhama berriz miagitzera itzultzen da, enturaz berantetxia zinuten, ahponako parentesiaren ondotik? Berantetxia bai, ala ere, berantetxia ere be, behar bada normal baterat erat uh, artean txen Jasko akbonako esperientziaz ere kontent uh, han uh, eginaz, eta uh, inportanta baita zaukun ere Jaskoaren uh, bulurainoera maitea, baina miagitzela ditia ere, uste dut, lujamari ere behiz bere uh, lekoa eta uh, aholaren betetzeko para dira. Hmm. Baita parametro bat, ez dakit jokoan sartzen den edo ez, parametro ekonomikoa. Zenta miagitzen ahondia da, jendeain nit da, eta pentsatzen dut orain lugama ere diru bat bilakatzen dela. Bai estatutarik uh, ekonomikoki batitua ondorioa miagittzen zaiteak baan uh, parian ere baditu gehi gastu. Beraz uh, ekonomikoki uh, ziste ho bekiataratzen meagittzen. Ez da bate jana. Bainaan hala uh, ere aitara aldogiramiagittzera edo natara aurtte gusiz uh, logama hiru eguneko formulan egpikatzen dugu, Iduritzen baitzaalaike uh, ekonomiko mailan baino aratago doala, emaitza, elburuak ere berbada ekonomiko tik aratagoak baitira, gehien bat hala e, zabaltzen dugun mesuan okupatzen dugun lekuan e, markatzen dugun aktualitatean e, laborarien elkartzeko eta iritarren elkartzeko e, paradan eta non ustez da, momentu hori e, sos historio tarik aparte. Justu ki ondoko kalderarekin lotua da, astapenean lugama hiria eta laborantza ekartzeko zen ala segitzen du beraz Bai, ala segitzen du, eta segura aski meahitzerat ditiak ere hori permititzen du. Badua jorte batzu, hala ere ginginuan, noiz baita aski, inkesta aski important bat e, etorzen ziren bisitarie buruz ikusteko ziren nondik heldu ziren, zonbat garen aldia zen e, ditentzirela eta istorio eta oartu ginen, erdia edo la lehen zeldu zirela e, Lujamarat eta e, zen, ez da ki, ne, deia amabigarren edizionia edo la, eta oartu ginen... E, eta neizet, iritik... Eta iritik, bageien bat hor BAB eskualde ortarik, eta, bon, uste du eta ere, e, badira jende batzu ez direnak etorriak e, segulan lua jamarat, eta behar bada orten inen duten aurratxa. Lehen aldiko, edizioan etorriko direnak. Azteko, berriz egan duzue eskualetako bimila bat aur e, jenean dira orti kasten da. Eta publiko hori Importanta zauko, haurak Errandu bezala orti hasten baita Behar bada, idekidura zerbait gehiago badukete Gure eleman Edo entzinean emaiten itugun gauzeri buruz Eta beraz ostegunerat ere Dekalatzia orten lujaman, el buru orten da Zeren ostirala pausa eguna Denez, eskolak etxia dira beraz Orten ere, bimila Haur etoriko dira Ortenko eman dut zue, ostegunean, haurak ekarrazteko Ortenko dekalatu dugu dena bai Ortenko Mende guneak bizirik. Zekusteko du uh, laborantzarekin, ez da bakarrik laborantzarekin lotua, mendea? Yes, ez, behinan uh, justuki. Hortako da ede behar bada gai ona. Laborari mundua baino aratago duan gai bat delakotz, eta edo zoin egitak uh, ungitzen duen gai bat izaiten alen delakotz, zeren bon guk laborariok gure txaldearen osagai bat da mendia, bainan badakigu uh, mendia espazio ideki bat da, kitorik dena, eta itxasua bezala, nornai edo xede duen nornai iri uh, idekiat dena. Mm. Eta beraz, uh, badai ditak frango, berak badagero tagello, eta gehiago, eta horren ingurian ere ikogira solaxean, uh, eldu dena mendira. Zienta, ga Gai Hau, inaki e, beruko Gai Hau duela ogoi urte, etzen bortxaz heldu main gainera? Segur da, gaur behar bada, ez objektibo adxektibo egokia denez, baina presione gehiago sendi dela, eta hori e, azken urte hauetan... E, Azkartuz, joa dena, baina nez bakarrik mendisailan, izaiten alda turismoaren ingurian, maxta turismoa, biherren etxe bizitzen problematikarekin, edo etxe bizitza korokorki eta presioaren mendaketa eta historio, eta beraz mendian ere bada naitez geio bisitari eta geio erabilpen eta guai publizitatearekin lan eta komunikatzeko manera bizikifite doan tresnekin eta historio gauzak leku honak edo interesgarriak bizikifite ezagunak dira eta Emeiak pizten dira, eta beraz, hori guztia, segura aski kudeatu. Azteko bat dugu, orkure inguruetan, gai bat, hola, gai orren bai. ingurian, epizte bat, da. zulikatuko dena bai. Partekatu berda, mendia, lehen baino gehiago? Bai, edo berdak kudeatu, berda, lehen baino gehiago, berda, berdira, muga batzu ere asmatu. Eta nokk kudeatu berdu? Bo, denek. Bainan, laborariek, nustaz badute, asteko negoziak eta horretan beren lekoa, eta bon, ez du horrek ere laborari mundua baztertzen, bainan bisitari eta erabiltzaileen artean badela aleke ez da statu bera, mm. ez da ez gira, abiapundu bertinetik abian horbizit direnak eta lan treznat duten berbada badute ere lentasun zerbait bainan Ez dute ere, eh, kanpotiak eger hatiak ez denal, Orra... ere eh, behote jakin hori hiten direlarik, eldo eh, direla ere, eh, beste batzun gune tarat, oh, ouais. eta bat direla ikitiko manera, kera respetatu behar direna. Atxe maitzen zu, konpikatu elkar bizitza? Ez dut, olako uh, adibide konkreturik eztipasatu eh, denik baina hor hasteko konfinamentotik eh, biara munian hor eh, ateakidek izirelarik, hor bazen eh, emengo mendiska urbileko mendiska horietan eta animaleko otokantitateak eta bideak moztuak eta eta jendiak ere badira batzua, jont, eh, la baserri mundotik ere dekonektatia, ez, ez diakin nola ibili, eh, ez hoartzen bertirela sehilak berri zeitsi edo zakorrak libertatean atxikitzen eta mm. historio beraz bada pedagoji lan bat egiteko no. eta da, segura askire, arahutzeko, zene Zuek gaia mamal ima duzulu gaman, da, gaia hor dela eta behar dela ipatu. Ba, ba. Azteko aktualitateko gaia bat da, hor bat da, e, trukatzeko para da. Beste parametro bat mendiarekin lotua, dira, aintza ipatzen dena azken urta hoetan, artza eta otxoa, horre e, laborariek e, behar dute elkarbizi edo, edo nolak udeatu behar da hori. Be, elkarbizi, ahal uh, balitz, uh, zendako ez? Ez e, da posible? Ez dakitz, yeah. bat idut di, ez dela posible, baina ez da aski jaitia ere, zeren hotxuak ez du gure izkuntza emaiten eta debekatzen bazai horre eldu da edo edatzen da, eta bestegune batzuetan, azteko hor izanen diren lekukotasun batzuetan, eh, Pirenoetako bestedepartamendu batzuetak kolaborer hekeldu baitira, e, hek diote e, zaila dela beziki otxuarekin, eh, bereziki. Zerren, garratzen da, bide egiten du, tropan ibiltzen da, abila da, Artzaren gaiarek ilan, nahitara, xajarazten direlarik, behar ditutelarik bideerkatu eta historio, segura aski ilustarat edo logika hori pusatzen badabururaino, pentsadaiteke, e... nohi utzi nahi zailo lekoa, nahi otte zailo aberea baser utzi lekoa kalmean mendiguneetan egon egondizten, edo nahi da... Biak esendira, esteko? Mendigune bat bizirik, artzainekin eta tropekilan, Be hasteko mendia erabiltzen duten hartzainek, diote, dio, bezik izaila dela, eta ez dela hola iraunkoha. Ez dugu hastirik dena aipatzeko baina nahi noen alarezuekin naipatu, biztan dena beroketa klimatikoa main gainean dela eta laborariak menturaz oraino zuzenkiago unkituak ziste. Zuen lan egiteko manera aldatu behar duzu ere menturaz, emendigoiti? Ha, ah, ba, beharko egokitu. <laughs> Itz hori ez dut biziki gustukoa eta egokitzia ipatzen delarik, iduridu uh, fatalismo zerbait batela, kutsu zerbait janez uh, gauztak zangoz uh, gora eta egokitzia salbu ez besterik iteral. Uh, nik plazzer gehiago dut erraitia, Egin ala goiz, entxia gizten egoera ezokertzen. Jana, beita gure pratiketan, gure guneroko lanian hartzeko maneran, egin ezagun egin ala, ofizio ezkutsak ahi bat, ingurameraaren errespetuan, eta ez duena, beroketa klimatikoa akselerratzen. Baina, hasteko beroketa klimatikoa edo destrakatze hori bidean da, batakigu uh, poliki-poliki uh, okertuz uh, edo martsan jari den motor bat dela, eztena hola geldituko eta eztena hola estituko, eta beraz... Uh, eta zuek e gaizizte? Ez badugu okertzen ere, beharko dugu egokitu, zenta uh, ahon horabide txarriang ira, eta xo, ojo, noko amarkadetan zurek uh, egitzeko, eskoak bat ditugu. Belaunaldiak aridirea kambiatzen, men, zuek gaur ikungo laborariak gaizizte, horren egiteko egokitzea, edo behar da goitatu uh, beste belaunaldi bat? Usta eusen, nik utxin esten dut e, indarguziak ezarzen balizte jentsu e, hortan, e, egokitzeko eta destrakatze hori estitzeko elburuarek ilan, e, ustez askifite egiten ari te eskela gauzak. E, Berroketa klimakitikoa ipatzen delarik, e, usu egiten da gerlarek ilako, paraleloa eran ez, gerla baten gira eta eta gerlan girelarik indarguziak naziuko, ustaduko indarguziak zartzen dira gerlaren ekonomian edo defensan, eta uste dut horre salguziak e, ezarzen balizte jentsu e, berian, ez, ez hola uh, urte bat ez hamar urte bat, ne? Seguraski ahunt beste norabide batera doetan gindizkela bai. Agas finituko dugu inaki demora joan zaigu uh, Lugama hori guzia epatuko duzue, ez bakiagrik, beste piske bat ere egiten da Lugaman eta importantea da Bai, importantea da, bereziki nik egan ez dake uh, uaiko giro berezi hortan ieda laborantza mundua uh, pentsak eta onditan dela ekonomikoki ere unkiada eta perspektibak aski nere gustuko, aski ilunak dira eta beraz uh, itzulikan etxen bakerrik egon ordez zenta gainerat aterabideak ez dira simple beden elkart gizten eta elkartziak eta ekintzan txartziak esperantza maiten du eta pixka bat elkartasunat ere esendi eta haintzina joiteko Gogua atxikitzen. Beti hone egiten du, eta zarene beti ere akusten duzue laburariek asteko indarri antziztelaz, eta olako saloin bat antolatzeko behar da lan egin entzinetik, egunen berean, eta ondutik ere bat, beraz, golesmenak asteko, inaki beroko irigoin, Luhamako presidentea, Saloinon eta ondoko egunak arte. Baina, imin